A 2018. december 18-a KED van, 6 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kéfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialai János műsora. Minusz van és sötét. A sötét meg fog változni, a minus nem. Elérhetőségem 061-489-0999, valamint 06 30 1161. Természetesen rossz gombot nyomtam meg. Végül is itt a fonóban milyen zene szóljon. 0614890999 és 0636771161 figyelek Figyelek, ha van mire. Utoljára ajánlom a két telefonszámot, ha aztán felhívom Filipov Gábor 06148-as 9-es 0999 valamint 063677161. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak a tegnapi nap, egyfajta utózöngélyeként, hogy a klub valamikor 5 és 6 között volt egy betelefonáló, aki válaszolva azoknak, akik arról beszéltek, hogy az ellenzék képviselők miért nem az RTL klubba mennek be, és válaszolva önt is nevesítve annak a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 vélekedtem a tegnap előttről, hozzátéve, hogy egészen kivételesen tegnap, és ez nem volt annyira kivételes, ez szintén annak a munkának, meg az életkoromnak a tapasztalata, szóval, hogy visszafogottam voltam annál, mint amilyen korábban voltam, és ez a visszafogottság, bár a hangom ma szerintem jobban csebb, mint tegnap, szerintem mára is megmarad, őszintén remélem. Van nekem felelősségem az ügyben, hogy, hogy mit jelentek az árbockosárból. Bárki más? 06148909999 és 0636771161. De köszönöm a telefonat. Ezt a bizonyos klubrádióban megjelme embert egyébként én is hallottam. Közölt le 6 óra előtt lehetett. Három interjút, is elolvastam hajnalok, hajnalán, mostanság nem, azt túlságosan jó, egyáltalán nagyon sajátságos életem van, de ezzel segítem, nem akarok untatni. Aki érdeklődik iránt, ez meg tudja. De ez a szűkebb köröm. Ez a mindegy is, hogy királyság vagy hibrid rendszer, itt a nagy török Filippov vita. Aztán elolvastam a 24.hu a Pető által készített interjút, aztán elolvastam egy harmadik interjút kereki gergőnek. Gulyás gergely készült interjút, ezt azt követően is elolvastam volna, vagy leginkább azért olvastam el, mert felhívtam a minisztert, akivel a múlt héten kétszer is találkoztam, hogy nem elóhajt -e megszólalni, itt a Kejfeján szíves figyelmet beajánlott ezt a Mandiner cikket, és közben eszembe jutott mindaz, amit az elmúlt napokban történt,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 Ami a tegnapot illeti, abban a vágyvezéreltség sokkal nagyobb, mint az elemzések higgadsága. Amennyiben? Hát amennyiben feldúja a vágyvezérelt gondolkodás mindazt, ami egyébként a higget elemző tárgyához való viszonyulását jelenti. Ö, de valami szintén, hogy tulajdonképpen konkrétan mire gondolsz? Konkrétan arra gondolok, hogy ami ma az utcán zajlik, az nem mindenben úgy jelentkezik, mint ahogy egyébként elemzők a változásról beszélnek a velük készült interjúkban. Hát ha most arra gondolsz, hogy a legtöbb elemzés az kiemelte azt, hogy az ellenzéknek a szerepe, a hitelessége, a státusza, az hogyan változik most. Szerintem ezek alátámasztott mondatok.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 ami gyakorlatilag nem tör másra, mint hogy megértse azt, hogy valaki mit miért csinál, és figyelmen kívül, hogy a pont azt a, a közjót, amiről te beszélsz, Mondván, hogy a tudósnak a feladata az csak az, hogy megértse a világot, amit maga körül lát, én pedig egy olyan fajta társadalomtudományban tudományban és politika jellemzésben hiszek, amelyik a, a közjóról is valamit mond bizonyos határon túl. Tehát például mondja egy rendszerről azt, hogy helyesnek hogy tartja, vagy sem. A igen, hát valószínűleg ez a titka éve éve annak, hogy veled beszélgetek, és nem a Törő Mert ez egy nagy különbség. Igen. Igen, és én, a különbség nem, nem, nem csak ebben van, hanem abban is, hogy inkonzekvens közben a Vita partnered. Hát én nem, még nem fogom most minősíteni a Vita partneremet, de a csinálat az olvasó.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 Jó, ezt, ezt máshogy, máshogy olvassuk, de hát nem, hogy már én elemezzem a saját interjúmat. Nem, ez a te int Öm... Tehát, hogy, hogy, hogy még a Filipov is képes megpotlani. Hát az egész, Edve viszont biztos vagyok. Azt most nem értem, hogy mire gondolsz, de, de biztos, hogy megbotlani ezt Hát, megint. hogy belemész olyan logikába, amely logika abban a formában, ahogy előtted van, nem az az irány, amit te egyébként követni szoktál, legfeljebb annak része. Jó, hát, hogyha belekerülszerítesz, hogy saját magamat elemezzem, nekem az általános logikám hogy a strukturális hasonlóságokat és különbségeket megkülönböztessünk egymástól. Jó, fontosnak tartom a, a hasonló helyzetek közötti azonasságoknak ödelemzését. Szerintem nagyon bevanzálva a, a, a magyar közélet a saját a állandó jelenébe és helyébe. Ebben én ezt következetesnek érzem, hogy ezt jól csináltam, vagy nem azt arról fogalmazom. De hogy abban biztos vagy -e, hogy amikor mintákat veszel és összehasonlítod, akkor azonos dolgokat hasonlítasz össze? Ezt kérdezem, nem állítom. Az összehasonlítás lényege az az, hogy nem azonos dolgokat hasonlítunk. Azonos össze, jelenségeket, a, tehát hogy körtét a körtével hasonlítasz össze. Abszolút, szerintem azt próbáltam is kiemelni, hogy például az orosz és a magyar helyzet között mint az alapvető különbségek. Ettől függetlenül a hatalomnak a logikája és bizonyos értelemben a társadalmi új szereplők reakciói, azok szerintem hasonló logika szerint működnek. Ezt valahol ki is mondom, hogy, hogy én nem gondolom, hogy Magyarország az a világon egyedülálló és teljesen saját természetszerűségek szerint működő jelenség. Ezt én teljesen komolyan gondolom, tehát erről lehet hosszabb vitatkozni, hogyha erre gondol. De én ezt nem érzem inkonzisztencián, és nem azért, hogy védném a munkbérbe csületézni. Azt mondod ebben az interjúban, hogy az ellenzék a kormányoldal is ezekben a napokban tanulja, mi történik akkor, ha szakítunk azzal a hazugsággal, hogy konszolidált demokráciában élünk. Te ezt a szakítást már multidőben időben kezeled? Itt megint csak azt tudom mondani, hogy most volt egy olyan fejlemény,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 Beszélhetünk, nem tudom még hónapokon keresztül, egy tucat például, hogy ott mit történtek, hiszen az miért összevethető a Magyarországgal. Csak most úgy beszélünk róla, hogy, hogy ezekről Magyarországon a újságolvasók se tudnak sokat ezekről a történetekről. Igen, de hát most... Nem nagyon sok tanulság levonható belőlük.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 Igen, csak áld, akkor nem tudok mit kérdezni. Hát akkor beszéltünk hogy nem tudom, az időjárásról is. Uh, szerintem szerintem ezt, tehát, hogy, szerintem ez is egy tünet, hogyha nem tudsz mit kérdezni. Uh, ami, ami azt jelzi, hogy van Magyarországon, gyakorlatilag már a dualizmus volt egy olyan jelenség, erre sokan panaszkodtak a magyar történelemben, hogy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 Nem, hanem én, én azt érzékelem, hogy ülök egy autóban, amelyben különböző gombokat nyomogatnak, és egyáltalán nem az következik be, mint ami egyébként a gomb fakad, és azzal kell szembenéznem, hogy volt egy malajziai autó, ami ugyanígy működött, és aztán idővel meggyógyult, és akkor most el kell mennem az autókereskedőhöz, hogy mondja már meg nekem, hogy melyik malajziai autó az, mert akkor lecserélném arra az én mostani autóm. Igen. Pont. Nem hiszem, hogy ez pontosan így működik, tehát az az nem arról szól, hogy pont ugyanúgy úgy működik az a két autó, hanem arról, hogy vannak olyan szerelési praktikák, amiket autószerelők ismernek, és nem, nem baj az, hogyha ezeket a praktikákat nem tudom én a Youtube-on megnézik, hogy hogyan működnek. Akár azért, hogy valamit tanuljunk belőle, akár azért, hogy valamit elkerüljünk. Igen. Mm,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 Ugye, hogyha belegondolsz, azért a, mondjuk a nemessel beszélgetve, te is szoktál azért a magyar helyzetre vonatkozó következtetéseket kérni, például a francia vagy a spanyol helyzetről, csak egyszer az közelebb van hozzád, és az magától értetőköznek tűnik. Én nem hiszem, hogy te teljesen máshogy hogy ebben a szempontból, mint én.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 Igen, csak a közben az ember nem tud vezetni. Tehát, ahogy akkor föl kéne függesztenem a tevékenységet. Látod, ez nagyon jó, amit mondasz. Szerintem mielőtt beszállunk a kocsiba, most például az egy feladat lenne annak, akit érdekel a világ, és érdekel Magyarország, hogy nevezessen feltétlenül rögtön, hanem, hanem körülnézzen is egy kicsit. Tökéletes a példád, éve. én ma azért is késztem el egy vagy két perccel, mert még az utolsó lelát, kifújtam a párátlanítóból, mert ahol én lakom, ott minden nap bejegesedik az autó, és amikor elindultam, hát akkor még a honpola nem indult volna el,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 Értem, lehet, hogy segíteni azt, hogyha, nem tudom, legközelebb a neves találó hogy meséljen Macedóniáról vagy Örményországról, aki biztos, hogy sokat tud ezekre a példákról. Nem tudom, tehát nem, nem tudok válaszolni.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 Is rossz vagyok. Azt nem mondtam, hogy rossz vagy. Ma, ma nem, nem tudom, ma egy ilyen lábbal keltem fel. De semmi baj nincs. De már tegnap meg. bennem volt ez a láb. Aha. Akkor legjobbakat csuklom. Viszont, Szia. Egy vagy két telefon belefér, aztán felhívom el mert csak azért is mert különöm keresem a telefonszámet. Bárki bármivel. Lehet bírálni nyugodtan. Dicsérni nem érdemes. Valakitől kaptam egy hajrát, de hogy ez mire vonatkozik, azt nem tudom. Senki? Telefonálhatok? 061 489 099 és 06 30 1161 Igen. Na jó reggelt. Én is. A, a, az e-mail tárgyával beírtam, hogy végszó. De ki ne... Ez az a végszó, hogy hajrá. De mire nem Ki leszed a Philip Filip... hogy mondjam végszót? Hát igen, de ez most a viccbeli hajrá... Nem, nem, nem, abszolút komolyan gondolom. De kinek hajrá? Filipovnak nekem, mindkettőnknek? Az egész országnak. Ja, értem. Vagy úgy. Igen. Jó, reggelt. Látod, hogy hülyeség is ért kérni, de kérlek, kérlek próbáld meg elérni, hogy első honláknak. Nem antrázz el, hogy az ellenzéki képviselők erőszakoskodtak a tévében. Nem tudom, elérni Bozhatott? semmit, nem, sem, most, nem sem, sem, sem, sem, sem, sem. Harmadik telefon van, vagy nincs? Jó reggelt, lehet? Megcsúsztam, minden vonatkozás, megcsúsztam, de te is megcsúsztam, hogy a magam vonatkozás, bármire a vonatkozás, ilyen mondatokat nem szoktam mondani, tehát úgy gondoltam, hogy lesz-e hétfőn találkozunk, nem mintha nagyon találkozhatnékom volna bárkivel is a hangulatomból adódóan, de nem kerültél elő. Igen. De most már adásból vagyunk? Teljesen. Jó reggelt kívánok, hogy a rájulagatokat az a terhelyük, hogy tegnap nehezen ment az időpont egyeztetés meg a hétfégen, akkor igen, valóban kicsit, kicsit elfoglalt voltam, és semmire nem volt idő. Még a harmadik eseményre, tudtam csak válaszolni. Ez a... így van. A jellemző megszokott, de általam kifejezetten értékelt, és szeretett türelmet leszégen az, amit éreztem az esemesek mögött, hogy de ma, hogyha késő délután este lesz egy órán, akkor tudunk beszélgetni. Ezt majd beszéljük, kívül. Rend, rend, rend, rendben van, volna mit elmesélni. Én megteltem, mint egy puttony, az a helyzet, tudod? Még egyszer, az, hogy megtelted? Megteltem, mint egy puttony. Ja, értem, értem. Múltkor elkezdtem mosogatni, és nálam két fürdőszoba van, és azokban két bojler van, tehát, és csak ilyen vékony sugárban jött a melegvíz, és gyakorlatilag a teljes az egyik fürdőszoba teljes melegvízét belengettem a mosogatóba, úgy, hogy közben az le is folyt, magyarul, mire én odamentem a mosogatóhoz, abban tök hidegvíz víz volt, mert hogy elfolyt belőle az az idő alatt az összes melegvíz, de már annyi hideg víz is, hogy az egész, az egész lehűlt. Tehát nagyjából most ebben a formában vagyok.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 Hát nem a hatalmi arroganciáról szólnak. Ezt te nem látod pontosan? Tehát a hallgatókban... De jó, az egy másik kérdés, hogy mit várt ki a hallgatóban és hogy a saját... Tehát ugye nagyon érdekes dolog, ami most is történik, hogy mondjuk egy Tordai Bence, az kvázi forralmárként tűnik föl bizonyos rétegekben, és a szabadságharcosaként, és tulajdonképpen minden törvénytelen és jogtalan lépésük az van legitimálva. Tehát, ugye az a nonszersz helyzet volt a múlt héten a parlamentben, hogy áll mellettem Kunhani Ágnes, és üvölti, hogy házszabályelnes és törvénytelen, hogy az elnök a helyéről vezeti az ülést. A fősöm benne az, hogy házszabályelnes és törvénytelen volt az, hogy az elnököt erre kényszerítették, azaz, hogy nem engedték fel a pulpitusra, és hogy folyamatos obstrukcióval, gigafon, hangszóró, sziréna és a többi használatával, és a pulpitus fizikai körbekerítésével, kerítésével akkor azt, hogy normális mérőben menjen a parlamenti munka. Tehát magyarul a logikájuk önfelszámoló, csak ők úgy gondolják, hogy ők erkölcsi alapon mentesülnek a, mentesülnek a szabályok betartása alól, Őknek teltik, ők megtehetik, őket fölmenti azt, hogy ők egy kvázi diktatúra ellen harcolnak, viszont kövér nem menti föl, neki be kellett volna tartani a házszabályot, egyébként nem volt házszabály lenni És és mondjuk, én nem is tudom, mit kell volna csinálni, Tehát oda mennek az elezéki képviselők a kulpidustól, akkor is akkor, akkor lehet, hogy kövénnek hoza kezd volna menni, és azt kezd mondani, hogy jövő máskor, amikor éppen jókedve lesz az elezéknek, és nem akaróbb stúlálni. Ja, arról szól a házszabály, mikor lehet berekezteni egy ülést, az végül is nézőpont kérdése volt, hogy mindaz, ami történt, arra alapot adott volna, -e, vagy sem. Azt például egy olyan beszélgetés le lehetett volna bonyolítani a házelnök úrral, vagy bárkivel, aki ilyen tevékenységet folytat, de ilyen beszélgetés nem tudott létrejönni. Ezek nagyon érdekes kérdések, különös arra, hogy én megannyiszor most már láttam ismét, tehát most már emlékszem jobban. Ugye a kisvárosi Rackendról az ugye úgy végződik, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a családapának, ki nem mellesleg, nem teljesen jogszabályszerű életet él, a lánya lelép, és a pari teljesen ki van akadva, hogy hogy létezik, hogy ezt megteheti, ráadásul még a felesége is mellé áll. Tehát az, hogy végül is a való világból ki mit percipiál,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 Nem, ugye MTV-s eseményeken is, tehát én a TV székháznak történik, azon is gondolkoztam tegnap. Tehát, hogy igazándiból, ah, ha, ha én bemegyek a televízióba, vagy a rádióba, nem, mint az elmúlt három évben egyszer is beírtak volna az M1-be, bármilyen műsorban is. És ha bemegyek oda a Kunikunde utcába, akkor fölmutatom valamelyik fényképes igazolványomat, kapok egy Kártyás belépőt, átmegyek a biztonsági szolgálatot, bemegyek a tévé a, a stúdióba, a beszélgetés után kimegyek, és leadom a mágnes kártyát. Van a dolognak menete, és az, hogy valakinek mentelmi joga van, tehát nem a hiába kiaváltott szédelmedet, a mentelmi jog az nem mentesít a törvények betartása, meg egy-egy szervezetnek a szabályainak a betartása alól, úgyhogy, úgyhogy itt is azért furcsa kérdések vetődnek fel, hogy mégis, mégis hogy lehet az, hogy, hogy valakiket a, az állítólagos diktatúra elleni küzdelme, az fölment a szabályok betartása alól, ráadásul országisi képviselőként miközben felesküszik a törvények betartására és betartatására. Ezeket a nonsensz dolgokat is végig kéne gondolni, mert látványos képeket lehet csinálni. Jó volt az a videó, azt nem tudom láttad-e, hogy véletlen bekapcsolva maradt valami fölveve, és akkor pont azt fölvetik, hogy a band azt, azt magyarázza, hogy hogyan kell majd leszekíni és hogy nyilvánvalóan a nyugati sajtóban már csak az megy ki, amikor a képviselők az előzégi képviselők. Az Jelentősen képviselők, el is bizonytalanított, de Kunhalmi Ágnesnek is az ajtónak a története is szerintem nevetséges, és az a baj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 Bármennyire is kapd hogy ők a többség, mert hát nyilván az vicc, hogy ők a többség. A magyar társadalom 90%-át az aromostani tüntetés is hideg elhagyja, ezzel nem árt szembenézni. Tehát hogyha hogy ezt a tehetetlen dühöt, hogy ők egyébként demokratikus után nem tudják a véleményüket meg az akaratukat rákényszeríteni a, a többségre, hogy ezt valamilyen módon ki, ki akarják élni, csak ezt ne két, állítsuk két, ne de három dolgot is szeretnének neked mondani. Jó, egy, de egy... de úgy, hogy ez a demokrácia védelmében valamiféle elkültségfelségbendiségkel tehető meg. Nem, akkor az jákos csinál, nem hogy a, lefekszik a tévében a földre, és provokálja a, a biztonsági öröket, személy az méltatlan képviselő. De az egész szerdai, szerdai szavazási procedúra,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 Így fordul a, a magyar pro, televízió a, igen, ellen, ugye. és jönnek létre azok a szituációk, amely szituációk megítélésében, neked pedig már igazságod van. Jó, csak a probléma annyira összetett, hogy Így van. Ezen, az, ezen az alapon idegsebész kell kormánypárti, kormánypárti képviselők odaláncoltnak magukat az indexnek az ajtajához. Nagy, én, nagy különbség van az én, index egy, és a közszolgálati én, magyar média között, Laci, ebben ezt, és, ezt, ezt, ne, ezt én, te is tudod. Stimmel, ezt elismerem, ez, de minden esetre ettől függetlenül ezen az alapon, igenis, hogyha a sajtónak a lényegéről gondolunk oda átszaladnánk magunkat a, az indexnek az ajtajáé elé, és azt mondanánk, hogy ne tovább. Igazad meg, van. Egyébként, meg egyébként azt is mondanom kell, hogy valójában az a reakció, ami most az MTV-nál kibontakozik, ez egy olyan reakció, ami, ha megnézzük azt, hogy ténylegesen mekkora szerepe és részesedése és súlya van a magyar tömegtájékoztatásban a, a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 Uh, azt uh, könnyen lehetséges, hogy a magyar televízióból tudná meg, ha egyébként a magyar televízió erre energiát, uh, vagy ebbe energiát fektetném. Tehát figyelj, Laci, azt mondani,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 a jellegi ellenzék megvetni a választópolgárokat, hát azért erre én rákérdeztem volna, ha módom lett volna, de amikor beszélgettünk, az nem volt publikus, publikus helyzetben pedig nem kerültem a miniszter. mondjuk azért, mondjuk azért Tordai Bencinek is nem ártam a tisztelett tartani a választói akaratot. Tehát azért ez nem úgy néz ki, ez megint a tipikus SZDSZ-es tempó, Hogy egyébként az a választópolgár, aki ránszavazott a demokrata, aki meg nem ránk szavazott, egyébként az a. Szavazatokat leadó választó a jelentős többsége. Az meg mondjuk hülye. becsapolt, figyelszállt az de laci, figyelj, felnőj, nem de laci És laci lassan felnőtt generáció, amely nem tudja, mi az, hogy ez DSS tempó. És amikor Baljer lenin fiúkról beszél, akkor vissza kell kérdezni, mert ha bár olvasta a történelemben, nem tudja, hogy ezt hogyan vonatkoztassa a jelenre.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 Hát hallott sok sikert kívánok. Tehát amikor így a e, Teliszája zsidózó szávai e, a, a, a, egy platformon lesz a szélban, de te, a, a, magát a földhöző vágó a ház a laci, a laci, a laci, laci, laci, laci, olyan nincs, hogy valaki téged annyira utál, hogy olyan emberrel utál együtt, akivel egyébként semmilyen más vonatkozásban nem árul egyékenyen? De biztos, hogy van csak hát ebből akkor... a temetból, de, de ebből mindent lehet csinálni, csak országot vezetni, nem. nem, nem és de... Arra, itt most, de itt most nincs országvezetés. Most egyszerűen arról van szó, hogy az országvezetése változzon. Itt még nincs pozíciók elosztása, mint amiről a hatházi tegnap össze-vissza beszélt. A, de, de a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 Erről az egész kérdésről beszélünk, akkor nem mentem be. Egyszerűen én, én gondolom, annyi fontos kérdés van a szakpolitikában, amiről senki nem beszélt. amiről érdemes beszélni, akár minden héten lehetne beszélni. Nem vagyok benne biztos, hogy nekem kell elemeznem az MTVA-ban zajló eseményeket. De abba gondolj bele, hogy én egy nagyon öreg fiú vagyok, a maláj helyzetet nem ismerem, és ezért nagyon-nagyon kivagyok akadva, ez egy ilyen ott van bennem a, a beszélgetésben. Tehát állandóan azt érzem, hogy én nagyon okos szeretnék lenni, de mindig vannak nálam okosabbak, olvasottabbak. Egyébként gyerekkorom óta az van, hogyha valaki jót tud teniszezni, akkor teniszezni akarok, ha valaki jobban tud oroszul, akkor oroszul akarok megtanulni, ha valaki jobban tud úszni, akkor úgy, tehát bármi. Tehát, hogy ugye én egy olyan iskolában nevelkedtem, olyan voltam otthon, hogy állandóan azt kellett tudni, hallanom, hogy az első múl mennyire jobb magyarból. De mondom, matekból én vagyok a jobb, de oké, okay, akkor viszont a királyúli mennyivel jobb matekból, soha se voltak velem elégedettek, és nem hiszem, hogy ezt a mostani életkoromra már kompenzálni fogom tudni. De a helykeresésem következtében drága Laci, el, hogy én, a Magyar Televízió vezérigazgatóját van módom ismerni 2001-ből, amikor nem volt olyan Kejfejjancsi címűsorom, amit ne jelentett volna föl. <gül> Ez a hosszú élet titka. És ha netán találkoznánk, akkor tudnék még más mesélni neked abból az időszakból.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 nem nagyon akarom magamra felhívni a figyelmet az elkövetkezendő de néhány De, írtam, de lesznek amit majd dolgok, amelyekkel híréltékű dolgokban fogsz majd kavarodni? Én ezt nem tudom neked megmondani. Hát valamiért mindig úgy az életem, hogy uh, valamelyik ügy miatt uh, előkerül a nevem, és, és előkerülnek a felvetésében, a megértésében. Tegyenek valami sörözőről írtak, de abban a sörözőbe én most nem fogok ellátogatni. Ó, oh, hát ez. A, a, a, az már azt gondolom, az már tényleg a, a legalja a tájékoztatás. Nem tudom, jövön. hogy a legalja, vagy a legtetelje, csak lá, láttam, hogy elsőben elolvastam, aztán úgy döntöttem, hogy nem. Jó, nem. figyelj, akkor leadom a 8-as híreket, és meghallgatom az ajánlatodat. De jó, rendben. Csülelem. Köszönöm a beszélgetést. Hát még én. Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Több nagy nemzetközi lap, illetve hírügynökség vezetőhírként és helyszíni tudósítások alapján számolt be. A budapesti kormány ellenes tiltakozásokról. A BBC azt írta, hogy a mostanihoz hasonló demonstrációk ritkán fordulnak elő Magyarországon, ahol Orbán Viktor kormányfő széles körű támogatást élvez, annak ellenére, hogy az EU rendszeresen elítéli. A Reuters brit hírügynökség azt emelte ki, hogy a biztonsági őrök dobtak ki két ellenzéki képviselőt az állami televízióból, miután azok megpróbálták beolvasni petíciójukat. Az Orbán ellenes tüntetések felduzzadtak, a demonstrálók az illiberális kormányzás ellen tiltakoznak. Erről ír a Bloomberg helyszíni tudósítója, aki kiemeli, a tüntetők az igazságszolgáltatás és a média szabadságát is követelik. A Le Figaro francia lap az AFP hírügynökség tudósítása alapján arról ír, hogy az emberek a nacionalista kormányfő ellen is tüntettek, akit egyre inkább tekintélyelvűnek tartanak. A Deutsche Welle német közszolgálati médium azt húzta alá, hogy az ellenzéki pártok a zöldektől a szélső jobbig most először fogtak össze 2010 óta, és az elmúlt több mint tíz évben ezek voltak a legerőszakosabb tüntetések. A Di arról ír, hogy a kormány ellenes tüntetések eskalálódnak. Az osztrák lap kiemeli: A békésnek indul demonstrációk estére zavargásokba torkollotta. Örökre meggátolhatja a nukleáris leszerelést a Koreai-félszigeten, ha az Egyesült Államok újabb szankciókat vezet be Észak-Korea ellen, fenyegetőzött fennyen az Észak-Koreai Állami Hírügynökségen keresztül. A közleményben a kommunista diktatúra azzal vádolta meg az amerikai külügyminisztériumot, hogy hátsó szándékai vannak, és mindenre szánt, hogy a két ország viszonyát az egy évvel ezelőtti állapotba repítse vissza. Akkor heves szóváltás és kölcsönös nukleáris megsemmisítéssel fenyegetőzés jellemezte Donald Trump és Észak-Korea viszonyát. Igazi bajkeverőnek bizonyult egy afrikai szürke, más néven Jákó papagáj. Egy állatmenhelyről már kitették, mert állandóan káromkodott, most pedig új otthonában is jó nagy galibát okozott, írja a déli mail. Gazdája egy hölgy, amikor hazaért és leült a számítógépéhez, azt vette észre, hogy folyamatban van egy csomó online megrendelése, amelyekről neki fogalma sem volt. A megrendelt áruk között volt fagylalt, görögdínje, brokkoli és elektromos vízmelegítő, valamint villanykörte is. Kiderült, hogy mindent Rokko rendelt meg az Amazonról, a cég intelligens beszédfelismerő hangszórója az Alexa segítségével. A szárnyasnak a hangszóró a kedvenc játék, ami válaszol neki, ha szól hozzá, és rokkó azt is megtanulta, hogyan játszhatja le kedvenc zenekara számait és ezek szerint már rendelni is tud az internetről. Figyelek. Nulla Magamtól semmivel se jönnék elő, mert csak párbeszédben vagyok elfogadható. Ha 0614890999 és 0636771161 Nagyon sok embert felhívhatnék, senkit nem fogok. Tessék kijönni a bokorból. Nem muszáj. egy, 9 és nulla Köszönökes volt és, és elgondolkodt az El Simon Lászlóval való beszélgetése. Ö, a sok közül egyetlen egy ö, dolog az, ami, ami nem volt egyértelmű számomra, hogy, hogy El Simon László ö, példaként hozta föl, hogy ugye az ellenzék odaállt a pultitusra a szavazás, hogy nem engedte föl a levezető elnök. Igen. És hogy ez, ez mennyire bocsmány dolog volt, hogy megszegték a háztatályt. Igen. De...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 akkor azt követően azt mondani, hogy majd a bíróság tegyen igazságot, de nem ez a bíróság, mert ez a te bíróságod, majd a Strasburgi. de hát itt most a státuszkónak valami olyan felpuposodása jött létre, mint amilyen nem. létrejött. Most már egy, egy dolognak körülbelül tudja, hogy a, a lányom nem hallgatja mostanú is De miért akkor... neki? Nem, nem, hogy ne kapjon ötleteket. itt hogy elmenjen innen? Így nem. Hogy elmenjen a gyárműgyhöz, vagy szóval egyáltalán nem fölmerülj. <hállítható> Jog a De értem, hát amit mondok, ugye? De Persze, értem, értem. értem de, ér. de figyelj, az a gyerek, értem. aki elmegy a gyárműgyhöz, azért ne nem, én most a végét. Erről van szó, hiszen az ön gyereke most nyugodtan megsértődhetve arra, és azt mondana. apa, sokszor volt igazságtal a pofa, de hogy gondolt, hogy én bárkihez is mentem volna? Persze, nyilvánvaló. Hát ön is érzi, hogy én most elviceltem Rendben végét, van, csak ebben az egész... Válaszom de, várjön, erre, válaszom. de az a helyzet, hogy amiről mi most beszélünk a belpolitikában, ez nincs nagyon messze ettől. Igen. Köszönöm, hogy meghallgatott.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 Ez a kommunikáció legalja. Nem volt, ebben a mai, túlzását, ebbe a mai besz... beszélgetésben ez nem volt illeszthető. Abba, abba egyetértek, de csak az aktualitás miatt kicsit szorítottam, hogy valamit egy kicsit magyarázom, mert tényleg elég tényszerűnek tűnt az a az indexen. Nézze, egy olyan országban, ahol azt látom... Uh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 Igen, a beszélgetésre elhagyott egy nagyon jó mondat, ami, ami, ami nekem nagyon megtetszett, és, és gatalak is hozzá, hogy igen, az első mollászló valahol, valahol részes ennek a történetnek, amit most látunk magunk körül. De azt csak hogy mindannyian részesei vagyunk. Tehát, hogy maga, az az, ez az irritáció, jó, valaki jobban van, aki kevésbé benír igazat. igazából. van akkor a mondani, hogy van olyan, -e, hogy passzív részes, olyan, mint a passzív dohányocs. Tehát, hogy, passzívan irritáló van, van, ne, van nem, ilyen. Részes, része, része. egyébként, hogy bárki van. Nem részes, részes, a Passzívan részes, olyan is kihet, van. Az jutott eszembe az irritációról, hogy ez olyasmi, mint az allergiás. Abszolút. Mindig én, én kimutatnak néhány komponens, de például az én esetemben egyáltalán, az én is, nekem is kimutattak az allergiás, és a lényeg az, hogy. Ő kiderült, hogy nem a koromra és nem a macsikaszülre vagyok, a egyszerűen a feleségem part, amit egyébként nem mutatott ki, amikor a feleségem abba azt a meg a használatát, egyből elmúlt az allergián. És nem de szólt? Ki sok kis részlet. Sok Képes kis volt kis részlet. nem szólni. De, de, de én szóltam már hogy. Megvártam, meg, amíg elfogy, vagy vagy Mert én utaztam el, elutaztam, és mindig észre, akkor elmúlt az alergián is. A mentem, akkor jött, de azt nem mutatott ki az ér alergiát. Értem, de nem mondta meg a feleségének, hogy ez. Ezt de, ott... De aztán persze, megmondtam meg neki, és akkor, akkor me, meg is egyeztünk, azóta nincs is ilyen probléma. De te előtte, azokat, de, ne, ne, akkor arom, ne arom, ugyan, nem akarom tudni a házasságát. De végig elhasználta a parfümöt, vagy abba hagyta? Abba hagyta, igen, okay, Nem, nem, nem. Nem, figyelj, nem, nem mert hát ugye mondhatta volna azt, hogy palikán drágám ez annyira drágó volt, ugye te se gondolhatod nem, komolyan, mert, mert, hogy... de ez egy ilyen kézműves parfüm volt, tehát Nincs jelentősége, hogyha önt irítálja. Igen, ez az.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 tehát, hogy, nem, úgy, nem, úgy, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez nem, olyan. Nem. Nem. Nem, nem, nem, van, nem, nem, van, nem, Meg nem, tudom önnek mondani, hogy azért nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem,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 Bárki más. 061-489-09999 és 0636771161 közben elolvassam, hogy miket írt nekem. Jaj, rengeteg f... SMS-t kell küldelem. Jó reggelt! Jó reggelt, Fiatal úr! Az előző úrnak a balermiás hasonlatot sem tetszett nekem nagyon, és azt szeretném erről mondani, hogy engem az áttetnél sokkal jobban irritál az átú szándék. És szerintem ez a titka itt az egésznek. Ami csoda, mert nem a értettem. Fidesz, a Fidesznek az De azt értse meg, hogy a Fidesz, azt értse meg, hogy a Fidesz, szell, ha elbeszélgetne, akkor azt mondani, neki nincs átú szándéka, ön érti.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 Ezt köszönöm szépen. Aztán igazán nincs mit. Jó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 Ez De bár egy pillanat, azt aztán visszaadom önnek a szót, mert ugye kicsit túl itt a dolgot, eh, ahhoz képest, hogy ön nem szólalt meg. Ami pedig az elsimont illeti, az El ott szintén a és koszkázatával azt tudom mondani, hogy az elsimon annyira nem akar egyébként ma egy egységes ellenzékkel találkozni, hogy ezt a nem egységes ellenzéket is egy ilyen éjszaka után olyan egységes ellenzéknek vizionálja, amivel egyébként köszönő viszonyban nincs. Magyarul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 Jó napot kívánok! Tiszteltem mondom, hogy hello. Figyeljek! Az a helyzet, hogy én szerintem itt egy, egy fontos különbényt megkerültünk nevezetesen azt, hogy a maga a tüntetőknek az az nem párt párfrekvenciában gondolkoztak, hanem minden, ami összetöztet előadták. És csak a pár lehet lehetett látni, hallani. Nem hallottuk azokat az embereket, akik még sok érzten ott voltak különböző eseményeket. És akkor ők sose a... halljuk, tehát mindig vannak szószónak. Én, én azt értem, higgyel, hogy ez, ez, ez a megoldás, ez nem ezeken a a pártszölepeken keresztül működik, hanem saj, sajnálom, az, hogy igazán egy vezér nem nőtt még ki. Úgy nagyjából belóg a képbe... De azt tetszik hogy át... ő a csodavárás kategóriájában van, Biztos. ha most a Filipovot hallanák akkor azt hallaná, hogy abból a masszából, amit lát, abból egyébként zár struktúrák tudnak csak vezért kiállítani. Én tökéletes... Olvas el a török hagyat... Gáborral való interjúját. Ez tökéletes, de ugye az, az, az lehet látni, hogy ami történt, az nem az nem csak azok az MST és s meg jobbikos meg akit szerepeltek nem arvos volt hát nem, nem az nem, nem az borult, a Kunigundába 6 km keresztül itt azért, hát, ami ennél még élet... viccesebb ami ennél még viccesebb még csak nem is a szakszervezet tehát a szakszervezet mint olyan én komolyan mondom, tehát itt mindenki ugye Telpa Szanyi is mondta hogy mit mondott a Kraus eh, eh, Kraus Tibor Kraus mi tabas Kraus tabas Hát én azt tudom mondani, hogy ebben az egész jelegi helyzetben a legimpotensebbeknek a szakszervezetek tűnnek. Oké, okay, oké, okay. de egyet egyszer mondom, hogy az, az, az, az, az a nem 5000, mondjuk 4870 fő, aki mindenfajta párt nélkül a az abban a abban a lelkiállapotban, amiben volt, az még nem szólalt meg. Ez, ez a dolog lényeg. Az az öt pont, az nem őket. és őket. Az azt a... szóval hogyan tudja? Hát, azért, mert, mert napról napra visszatérnek, és várják mindig azt a pillanatot, hogy na most majd, most, most majd meghalljuk magunkat. Szóval, De ne, ne, ne, nem te... ne, ne, ne, ezt ön túlderefinálja. Tehát azon kívül, hogy hajrá Fradi, ha az embereket egyenként megkérdezni, akkor könnyen lehetséges, hogy az egyik szeretne poligámiát, a másik pedig több töltött káposztát. Ne hát nem ez nem... hogy mínusz hat fokba több napon keresztül elmennek valóban. Ne és... ez, ez, ez teljes álságosság, amit ön megfogalmaz.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 schenki Ige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 Tehát, Én tehát, azt gondolom, hogy, hogy igen, de ezek a megmozdulások ezek nem elegek sajnos még arra, hogy itt érdemi változások történjenek. Ez ezzel ezzel óvattal, tehát tegnap elhangzott a Kukorellitől, meg ott volt valaki a nyugati fénytől, tehát érti? Igen, Én voltam Jeruzsálemben úgy, hogy az óvárosban úgy volt pattanásig feszült minden, a fél izraeli hadsereg ott volt. Jeruzsálem más részén nem volt érezhető semmi. Tehát én csak azt tudom önnek mondani, uram, miközben nincs nálava a köve, bár lehetséges, hogy morzsalék van, hogy azzal óvattal, hogy hát egyébként itt gondolom, sincs semmi, ott az sincs az... semmi, akkor az egészből nem lesz semmi. Egyrészt... Nem, nem, én ezt, ezt nem, meg, hogy a szabába hágok. nem, nem tudom pontosan, de az utóbbi időkben nagyon sok nagy lajost olvasok, és a menekülő, illetve a lázadó ember köteteit. tesz. teszem. Kísértetésen hasonlít a helyzet itt a háború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 Um, én azért vagyok még önnél is borulátóbb, uh, nagy Lajos ide, nagy Lajos oda, mert én nem hiszek a geopolitikai átkokban, de. Ez volt az milyen értelemben? Hogy már, hogy Magyarország <hállt> is geopolitikai? Aha, aha, hát igen, hogy... egyébként ez egy másik nagy kérdés, ez, ez bennem is felmerült, és szerintem óvatatlanul fel kell merüljön mindenképpen azt, hogy a világpolitikában is ebben a hibrid-kiber hidegháborúban, ami most gyakorlatilag már kimondhatjuk, hogy hogy, tart, hogy milyen szerepet tálnak. Nézzé, legutóbb Malajziában nem volt kapcsolatos, de az amerikai külpolitikával igenis, akkor eldöntötték, hogy hogyan fognak majd Afganisztánba vagy Irakba eh, demokráciát eh, exportálni. Utatán, eh, és ebből a szempontból mutatunk azonosságot Szaud-Arábiával és Irakkal, ha nem is minden vonatkozásban.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 Hát én azt, ezt, ezt megmondom őszt, sajnos nem láttam és nem hallottam. Nem éget, az a baj, ezt, a Dési is szegény, ott valamit érzéket belőle, de valószínűleg nem akart. Tehát érti, aki meg akartja érteni a nagybőmböt, hámozza meg egy, egy léggömböt, mondta a Vonnegut, hát ott konkrétan a léggömb hámozás folyt. Hát igen, tehát egy, egy, egy, valahol egészen elképesztő. Én azt gondolom, hogy nem csak én, hanem a hallgatóknak az öme is, és ön is. Tehát szerintem jelen pillanatban Magyarországon ezek a dolgok, mint szakszervezet, érdekvédelem. Nem létezik, és, és, és ez egy óriási nagy baj, mert itt nem csak a multikra, de azt gondolom, hogy hazai cégeknél is borzalmasan kiszolgálják azt a jellegű munkáltatói morál, ami, ami, ami, ami valóban arról... De ezzel hogy... él vissza a kormány? Hát é, Orbán igen, Viktor azt mondja, hogy az emberek több majd el tudják dönteni, hogy többet akarnak-e dolgozni, vagy sem...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 amit az a Ez itt nem rendszabályzat az kérdése nem. volt. Itt tegnap így döntöttek, ez, ez könnyen lehetséges, hogy teljesen el, el, ellene ment az ottani szabályzatnak. Itt egyszerűen figyelmet mutattak a rendőrségnek, és az is lehetséges, hogy ez egyébként a rendőrség tudtával volt, csak az a konkrét rendőr, aki be akart hát, menni, ha, nem tudta, hogy a Pintér viszont, Sándor hogy, más viszont, gondol róla. Ha, bocsánat, viszont, hogyha ezt így kimondtuk, amit most mi kimondtunk, akkor létezik az államban egy második állam, ami gyakorol egy. Nem, Evel óvatabb bányom, mert ilyen bármi mikor előfordulhat. Tehát azért ennek ennél szélesebb... Tehát, igen, de nem fordulhat elő. Tá elvileg nem. Demokrát, e everint, ebben önne... nézze, igen, de ez nem ez egy olyan... Eb... A haver a főügyész... E de most nem egy... Ebben önnek... Ebben... De ebben önnek teljesen igaza van, de kérdezzem én öntől, is még egy pillanatokat kanyagyodjunk vissza az ifjúsághoz. Tehát ki tudja, hogy ez 1503 ezer ember, ez nincs egyébként 5000 8000, Ki tudja mennyi? Ez...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 Azt kérdezem öntől, hogy ha ön a gazdasági versenyhivatal, vagy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak vezető embere, akik egyébként ezt vizsgálhatták volna ebben a sorrendben, ön nem mond le akkor, amikor én egyébként az ön kenyére gazdája, nem vagyok a kenyére adó gazdája, mert a miniszterelnök nem a kenyére gazdája ezeknek a szervezeteknek, úgy dönt, anélkül, hogy egyébként konzultálna velük, vagy legalábbis nem úgy tűnik, hogy konzultált volna velük, ha pedig konzultált, annál nagyobb a, a, a ki nem mondott szó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 Lesz, nem. De a másik rész az, hogy, hogy azt értsenek, hogy pontosan az, a, a, ugye ez egy hülye és egy nagyon közhelyes dolog, hogy a világban azért történnek rossz dolgok, mert jó emberek hagyják. Én nagyon sokszor felmerül bennem a kérdés, és aki a magyar történelmet ismeri, és, és, és egy, de, vagy, vagy a világ történelmet, itt kiemelni egy nemzetet bárhol a világban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 Hogy, hogy, hogy, hogy hogyan lehet azt, hogy nem, nem mer intézkedni. Tehát ugye valójában ez olyan, mint a. Háborús bűnt kell elkövetni. De ön is, is olyan, mint ami. Nincs háborús bűn. Itt tudom, egész. Nem, ne, Itt tudom, egész nem, nem viccel helyzet, már velem. Ó, van, van ott egy helyzet, ami 54 kamera vesz. Nem engedik be, nem megy be. Emlékezzen vissza, amikor kijött a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 nyilvánvalóan van egy alapszintű elkiismeret De nem arról szól, szó, szó, hogy pokolaknak a két embernek az életed van, az is lehetséges, csak az egyiknek nem rossz de, lehet, hogy de, de, nem... de jó, de a környezetében volt ilyen, vagy látott olyan felelőtlenséget amit az egyik fél kifogásolt, a másik pedig könnyedén vitte tovább ez a fajta pathelyzet e, pszichológiailag frankon fenntartható más szituációban igen, is Igen, én ezt, ezt abszolút értem Magyarország pedig legyen... erre alkalmas igen, pontosan ugyanezt akarom mondani. Hogy Hogy más ország, ország alkalmas-e? Nem előre. tudom, Malajziát nem ismerem ennyire. Más, Nyilvánvalóan más, de, de én mondom, én is annak örülök, ugyanannak örülök, aminek örülök annak, hogy ennyi fiatal van kint, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, pluszban azt azért tényleg nem szabad elfejtelni, és, és ez nagyon durván hangzik, de a fiatalok közül ott mindenkinek van egy édesanyja, egy édesapja, aki nyilván aggódik a gyerekért. Tehát, és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 Tehát azt mondta, hogy azt ő nem vállalja, hogy ő egy ilyen politikai, hogy ráégi, azt, hogy ő egy politikai kinevezet egy pártnak a megbizottsa. Hát ez... Ilyen történetet már más ez hasonlót. Igen, igen, Na, csak azt akarom mondani, hogy ez egyrészt azt mutatja, hogy itt is vannak hasonló programok Magyarországon, csak ezeknek a kezelése, meg ezeknek a helyi értéke, úgy egészen más, mert hát azért ez nem minél, hogy Magyarországon egy bíró, akiről mit tudom, én azt mondanák, hogy őt a Fidesz nevez ki vagy a Fidesz szereti, vagy azt mondaná, hogy hát én akkor, ha nekem ilyen mondanak, akkor én, én inkább nem ismerek. Hát a kérdés az, hogy egyébként ez tényleg így van-e, vagy sem, és az a tevékenység látszódik-e, vagy sem, ugye Magyarország már régóta És Mit írnak egyébként azzal kapcsolatban, ami itt történik? Mondom, leírják, a, leírják a, a, az eseményeket. Mondjuk az, az egy külön, az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 Azt azért látni kell, és ezt tudom, hogy Magyarországon nagyon furcsa hallgatni, és biztos fájdalmas is. Magyarország nem fontos. Tehát Magyarország sehol se fontos, nem csak Spanyolországban. Magyarország addig fontos, ameddig ezt a problémát meg kell oldani, vagy amíg egy konkrét van. nem fájdalmas, ezt megelőzően is így gondoltam, nem is nagyon értettem volna, hogy mi lett volna más az oka.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 Én azt hiszem, hogy ez egy félreértés. Nagyjából annyi törődnek velünk, amennyit mi törődünk mondjuk Andorával. Uh -huh. Hát akkor focimás van, akkor éppen sokat. Na most hát az a baj, hogy a, hogy a, hogy a foci... <gül> ugye ez a spanyolok számára teljesen érthetetlen. Tehát ugye a spanyolok, akik saját fotistájuk, tehát puskás, az ugye puskás, az, az egy spanyol focista. Tudják, hogy magyar származásod, de az egy spanyol vagy De például a Kubala, aki a, ugye itt a Barcelonával mulatatlan érdemeket szerzett, még edző is, meg, meg kocsis, meg ezek, ezek ezek itt mind ismertek. Tehát Magyarország ez út az eszükbe, és mindig olyan, olyan, olyan furcsán néznek rám, hogy és mi újság van most Magyarországon, mi van az maguk fociával, vagy hogy arról nem hallunk semmit. Mit olvastál még?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 nem, nem, és azt sem mondanám, hogy kolostor, de mindenképpen apácák laknak benne. Igen. De nagyon kevés apáccal lakhat benne, és mert valami történhetett, mert és ez egy egészen fantasztikus vagyis foglalkozat is, hogy hogy történt. Így pont szembe velem az ablaknál ö, kinyílt, egy, kinyílt egy ablak, tehát Igen. minden sötét volt, az egész ház alapvetően sötét, és egy, egy férfiút láttam ott. Na most hogy kerülnek az apáccalhoz?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 a most hát, házasságra lépőknek a többsége semmi fa, nem lép házasságra, nem egyszerűen összeköltöznek. Tehát, tehát sokkal több ma már az olyan élettársi kapcsolat, amelynek nincs nincs papíroz, nincs lepapírozva. Az egyik sógorom az, az most 7 éves korában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 templomba tartják a vasárbi misét, most azóta azóta ott olyan ótak háza van, négy öregnén láttam ott, tehát nem nagyon járnak a spanyolok misére. Köszönöm a rendelkezésre, lásd, akkor legközelebb itthon találkozunk. Igen is. Szia! Viszont hallásra. Viszont hallásra Nemes Gáborot hallottak. 061 489 099 és 06-3677-1161-1 nulla és 06, 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1.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 061 48, 9, 099, 9, és 06367 Ha nem telefonálnak, akkor fogok én telefonálni. Nem. Csak össze-vissza a gondolataim, és gondoltam, hogy hát valaki esetleg mégis Nos, a nemes interjú előtt kapcsolódtam közvetlenül becsuk a műsorba. Annyiban? Igen? Lemaradtam gyakorlatilag a, a lényegről, csak a nagy kérdésről, ö, vagy a nagy kérdést hallottam, hogy mi van, és én gyakorlatilag nem látom összefüggésébe, hogy mi történt, nem olvastam most a sajtót. összefoglalnám pár szóban? De mire gondol? Mi, mire vonatkozik a kérdés? Hát a kérdésem az a, a műsornak az előző ö, az előző műsor szakaszra vonatkozott, Ott a végén ö, gyakorlatilag a, ugye arról volt szó, hogy. Ah, ne, nehéz ez most így össze. De a tegnap hallottam? A tegnap itt hallottam. Így van. Szó, így van. Az, az, az... Én azt nem értettem, én azt nem értem, hogy miért nem lehet azokat az embereket ugyanúgy fölhívni már, mint, mint tegnap. A jó, igen, igen, igen, igen, igen, igen, akkor jól. Jó. Uh, uh... Volt, ugye én nagyon nem éreztem jól magam, és ez egyébként közt azt is lehetővé tette, hogy tőlem szokatlanul eléggé nagy távolságot tartotta mindenkitől, akivel beszélgettem, független attól, hogy rám is hatottak az események. Az események most se hatnak rám nagyobb mértékben, de abból adódóan, hogy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 Értem, értem. Most De ha én... visszakérdez, akkor tudok önnek mondani adalékokat. Tehát ami, ami előző nap nagyszerűnek látszott, vagy perspektívikusnak.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 Nem mindig azon múlik a résztvevőknek az indítatása, hogyha erre gondol. Azon kívül meg a, a heroizálódás, értem, hogy mire gondol a heroizálódással kapcsolatban, viszont én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen eseménysorozatot mégis csak abból a szempontból kell vizsgálni, hogy történt valami.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 hogy konfliktus szülnék. Értem. Értem. Köszönöm. De biztos, hogy értjük egymást? Abszolút. Abszolút. Abszolút. Én, én... én azt is én... tudom képzelni, hogy valami álterhessék. Tehát még úgy tűnt, hogy terhes, most úgy tűnik, hogy álterhes. És az ember várja a harmadik vizsgálatot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 a, nem is tudom kitől hangzott el ma reggel, hogy Magyarországon valóban a szakszervezetek nagyon ö, rossz állapotban vannak, ha, ha tőlünk fejlettebb társadalmokat megnézünk, egy Németországot, egy Ausztriát, egy, egy, és, ne, és nem is kell tovább mennem, azt hiszem.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 ezt látja, nem érzékelem. Tehát pontosan azt mondtam én, a soha hogy a szakszervezetek jelenlétét érzékelem a legkevésbé, és a megszólaló szakszervezeti vezetők a leginfontilisebbek. Tehát, akik, akit én ma konkrétan hallottam, az arról beszélt, hogy ő, mint szakszervezeti vezető, nagyon izgul, hogyha megnyomja a gombot a központban, akkor a végeken egyáltalán történik-e bármi is. Látja például de itt van. Azért egy... van, mert nincs, nincsen szakszervezet? Működőképes tehát? Most, ez... mond, most mondta, hogy a szakszervezetek most, mintha nagyobb hatást váltottak volna ki.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 megmozdultak. Ebben, Igen, de az, meg az, egy, az egyik és a másik nem tudja a másikat pótolni. Tehát amit a szakszervezet tudata, a tömeg megmozdulások nem tudják pótolni, és vice versa. De lehet, hogy szóval a hatása az egyiknek a másikra. Erről fogalmas Én a Látja, én pontosan erre utaltam, hogy annyi emberben van remény, hogy arra nekem, hogy arra nem tudom eldönteni, hogy milyen mértékben legyek terüntettel. Nagyon.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 Tesen más én Én értem, de ez egy teljesen más folyamatnak. Ne, ne, ne, ne ebben van, ez csak ez, ez, ez, itt egy pontos a... vesző volt. Ebben őnek igazán itt egy pontos vesző volt. Én csak azt mondom, hogy mi zavart még. Látom. Jó, hát igen, ebben a, ebben a kérdésben most nagyon nehéz megszólítani. Hát megpróbálkozott tegnap a Fidesz szóvívő, gondolom, hogy az sem. A Fidesz szóvivője jól beszél, ő nem próbálkozott meg. A Fidesz szóvivője felemelte a fejét, és elmondott egy szöveget, amit gyakorlatilag, ha szükséges, meg tudna még ismételni. Én megkérdeztem, hogy a héten nem tudnánk-e beszélgetni. Azt mondta, hogy ez a hét, ez szerinte már nem biztosít számára időt, amitnek a magyarra fordítása teljesen nyilvánvaló. Oké. Bizonyos szempontból sajnos változatlan pár párbeszéde van.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 azt borzasztóan gyűlölöm, hogy az én közönségem egy része abba akar engem belemeremíteni, hogy amit hétfőn mondok, annak szerdál is igaznak kell lennie, de ez nincs így. A folyamatok nem így működnek.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 miközben egyébként korábban azt gondoltam, hogy igenis alkalmas vagyok jelenségek megítélésére, de menet közben annyira elbizonytolodom, hogy inkább azt mondom, hogy oké, rendben van, én ebből kiszállok. Oké. Köszönöm. Szívesen. Bárki más? Ezt hívják vívódásnak. 0614890. Igen. Jó reggelt. Én amiatt gondoltam telefonálni, hogy ott időszak, amikor a rendvédelmi szakszervezetek exponálták magukat jó néhány évvel ezelőtt. Igen. És azokkal a lassátokkal mi lett? Tehát itt ez az egész történet alapvetően, most azon nem teszem be a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 Hát, hogy aztán a rendvédelmi szerveknél az önkéntesség hogyan megy, abban most nem mennék bele, mert hát, ezt nem tudom. Igen, igen, na no, hát ezért, ezért hoztam föl ennek példának pontosan. Ott ugye parancsok vannak, utasítások stb. Tehát az így megy. Természetesen Parkovic úrnak lehet, hogy igaza van, de ez az nem így megy.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 a, annak a vonatkozásai, amiket ő felvet, ezt, ezt nem tudom most hirtelen megmondani. Jó. A másik oldalon pedig ez a heroizálásos dolog, ezt nem tudom, nekem ilyen, uh, nekem nem volt ilyen államképem, hogy itt uh, uh, egy ilyen heroikus rendszernek kell lennie, és utána ez, ez működőképes. félét, hogy... a heroizálás az most azokra vonatkozik, akik ezt megbontották, az nem a rendszerre vonatkozik. É, de tud, evet, igen, tehát, hogy a, a, itt most kettős pont, igen, tehát másik gondolat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 és egy bizonyos korosztály okay, rendben van. Az, az a, az a érthető különbség, ez, amit mondok? Érthető, az a különbség, amit a tegnapi nap hozott, az nagyobb annál, mint amit én elviselni tudok. Ja, hát ez minden kapcsolatban lehet így, és ez de Ez jó, nem hát, kapcsolat, de... Tehát én én tenap tenap Bernadett, Varjulászló, uh, Kunhalmi Ágnes, mind, mind olyan,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 Igen. Ö, jó napot kívánok! Fialaor, én azt hiszem, hogy értem, amiről ön beszélt ma egész nap. Tehát ennek a bígódásnak valószínű része volt az, amikor azt mondta a piteses partnerének, hogy inkább nem készítek interjút. Igen. És ő megköszönte.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 Krug Emilia úgy beszélt tovább, mint hogyha meg se szólalt volna. Hát persze, nem ezt mondta a, a... Nem ez, nem, ebben ne legyen biztos. Vagy a saját füle nem volt erre benne. Ezt se tudom, én csak a végeredményt láttam. láttam. De tökéletesen. Tehát amit mond, avval nem tudok vitatkozni, és annak az erkölcsi súlyát se tudom levenni a vállamról, amit ön oda Igaza van. Hát, ö... jó, e ezt szerettem volna, hogy megosztani. Megosztottam. Oké. Okay. Viszont hallásul. Viszont.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 a New Yorki York munka óta vagy az egyik apropója, ami beszélgetésnek a New Yorki munka volt, arról ejtettünk a legkevesebb szót, ha ejtettünk, ott vagyunk november inkább első felében, meséljen róla, hozzátéve, hogy ez mennyire gyakori, hogy valakinek ilyen hosszú pihenési perióduson legyen belélt, vagy mi nagyon fiatal, tehát, hogy, hogy nagy visszatekintése nincs. Ö, igen, a New Yorki turné ez egy ilyen hirtelen jött dolog volt, hiszen ez az operaháznak a a tengeren túli turnéja volt, ahol három balett darabot, három opera darabot vittek ki, és, és ezt egy állami műsorban egyesítették, és, és ide hívtak artistákat is, hogy a mindenféle művészeti ágat mi volt a koncepció? Öm, nekünk, artisták, artistáknak Nem, jelent, nem, ott abban a... konkrétan, amiben ön fellépett, mert ha jól tudom, az egy zongoraszám volt, és ön. Igen, igen, igen. Öm, hogy alakult Balom, a folyamat? Igen, József, zongora zongaraművész volt, alattam, és, és az ő zenéjére dolgoztam. Én tisu számmal, szoró tisu számmal is így tettem. Az, ő, őt, az az ő szerzeménye volt, amit ott előadott? Ő, ez egy lift.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 és, és így az utolsó napban kerültünk össze. Ki találta ki azt, hogy legyen ez így együtt? Azt ah, sajnos, azt nem tudom. <gül> Engem megkeresett a fővárosi napfirkus, és Fekete Péter kulturális államtitkár voltak, egy kint volt ezen a turné, és, és ő volt a. Gyakorlatilag mi volt az, amit azt mondták, hogy kedves Krisztina, az lenne a dolog, hogy.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 De igazából 6 perces volt a sonett, és ezt egy statikus állapotban lévő tisunkállat végeznem. És, és igen, hogyha van motor, akkor ez, ez egy könnyebbség, de ez így is szerintem nagyon, nagyon jól megoldottuk a feladat. Ilyenkor az ember végighallgatja a zeneszámot. Mi az, ami alapján kitalálja a koreográfiát, vagy a koreográfiát másra bizta. A koreográfiámi vívódásokról szólnak. És, és én és most igen, lássam igen. magát, aki gyakorlatilag elkezdett ismerkedni Petralkával? <gül> aki elkezdett ismerkedni a Google-lel, az, se, az ad... <gül> nem én leszek az, aki lenézi önt. Ö, nincs ez <gül> De gondolom, hogy a Petralka tudását azt ezen bizonyos fellépés alkalmával szerezte meg, mert korábban nem volt ilyen mérvű. Igen, igen. Hát muszáj volt ehhez a koncepció. Először fordult elő az, hogy egy ilyen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 Öm, igen, egy, egy rendes esetben ez így szokott lenni, hogy akkor itthon még összepróbálunk és kiképaroljuk a koreográfiát, viszont mivel mondtam, ez egy különleges eset volt, mert Balogh József az utolsó pillanatban ugrott be ebbe a turnéba, és hát ezt úgy kell elképzelni, hogy az a én IVT-t meghallgattam, és, és arra azokra az erős pontokra én ráraktam azokat a zuhanásokat, amiket szerettem volna, és az összekötések azok utána jöttek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 Különös tekintettel arra, hogy ugye nagyon, nagyon jó pofa a szituáció, mert hát persze lehetséges. Ugye az ongora is felnézhet őre, de ő viszont folytában látja az ongoristát. Sőt, látja igen. a közönséget is. Abból adódóan. Ilyen hülyeséget mi nem kérdeztem, annyi hülyeséget kérdeztem már, végre valakivel őszintén hülye lehetek, egész nap okosnak kellett lennem, azért az az agyamra megy. Az, hogy ő feje lefelé nézi az embereket, az egy bizonyos idő után helyreállítja a rendet, és képes őn megfordítani őket, és úgy látni, ahogy egyébként ülnek? Ö, ahogy fejjel lefele vagyok, nekem az lesz a normális, hogy én, én úgy tekintek, ugye, akkor a világra. Szóval semmiképpen nem fordítom meg a fejemben a képet, hanem az lesz a normális.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 Én is a színpadon voltam. Azért a, színpad a színpad fölött. Igen, a színpad fölött. Ami egyébként ezek szerint nem a mértani közepén volt a belterületnek, hanem, hanem, hanem az ja, egyik oldalhoz a színpad. Tehát a oldalról egy harmad, egy harmad ö, Azt a statikus izét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 bizonyos mintát, ahogy a milyen ritmusban ő zongorázott, hiszen én arra dolgoztam rá is, nekem azt szoktam meg. Nyilván volt valami picit lassabban, picit gyorsabban, és nekem ugye őt kellett követni, a hát természetesen zenére dolgozom, és, és így, így egy pici kihívás volt, de szerintem nagyon-nagyon jó, jót tudtunk alkotni. Kicsit milyen volt? Kihívás volt. Mit lett a közönség arcán ha rajta bármit is? Öm...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 Ö, mit se meg? A szobalét. Ö, szerintem januártól már, már már új tervek tudnak szövődni. Köszönöm az eddigi rendelkezésre állását, kellemes ünnepeket kívánok a párjával együtt, és ünnepeket. boldog új évet. Boldog új évet. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. önök Lai Krisztinát hallották, artistaművést. Van ennek egy külön kifejezése, de most nem hívom vissza, hogyha rosszat mondtam, akkor elnézést. Annak alkalmával beszélgettem vele, hogy Oqual Sylvester beszámolt arról, hogy New York Opera Block hetedik volt. Volt egyszer egy magyar gálást, ez a hetedik rész, volt egyszer egy magyar gálaest.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 akkor valahol már egyszer biztos találkozunk. dörö.fi alajános kukac, gmail.com Köszönöm az Úristennek, a szerencsémnek, a Civil Rádiónak, Csorba Lászlónak nem feltétlenül ebben a sorrendben a lehetőséget. Laci, te jössz! Szóljon hozzánk a honlapunkon is!